Іван Франко, у сні мені явились дві богині. У сні мені явились дві богині. Лице одної близьки променисті, безмірним щастям сяли очі сині, кучері велися золотисті. Лице другої чорний крив серпанок, і чорні очі, наче перн стучі, блища, коси чорні та блискучі, була немов літній бурливий ранок. Не плач, дитя, самотні, цить, мій світку, Сказала перша, що за голос милий. Ось на тобі мій дар, чудову квітку, І соняшник дала мені розцвілий, А друга мовчки терн втиснула в руку, І враз я радість вчув і люту муку. І говорила перша Я любов, життя людського сонце не вичерпне, як сонячник за сонце, так за мною найраз на все твоєся серце зверне. І світ, і люди всі перед тобою являтись будуть світлим боком. Скверне, погане, зле, лиш в наслуху. немов крізь крізь сито тільки будеш знати. оберне мій дар, до тебе щирих серць багато. І від найліпших, найчесніших твого віку добра і любові зазнаєш много. Тож хорони, дитя, сей дар мій свято. Любов людей, мов, хліб той до засіка. громадь і степнуй в любов до чоловіка. І говорила друга я ненависть любві, сестра й товариш невідступний, ненавиджу я все ще звесь лукавість, і кривда, й лад нелюдський людський та підкупний, ненавиджу я всю то ту неправність, що чоловіка пхана путь непутний, що плодить в душах. Підлість, брехтні, зависть, круті ж отой могучий, каламутний, не в серці людським зло, а зла основа, це глупота й то та міцна будова, що здвигнена людьми і їх же губить. Це зло й тобі прожре до кості тіло, щоб ти зненавидів його і бивсь з ним сміло, хто з злом не борись, той людей не любить».